Buonasera eh, a tutte e a tutti. Uh, oggi uh, come inizio di trasmissione ho il piacere uh, di uh, intervistare uh, in onda telefonicamente Luciana Perkovic che è l'artefice, la scintilla del convegno che si è tenuto uh, venerdì e sabato a Roma alla Casa Internazionale delle Donne dedicato a, e omaggiando uh, vorticosamente Maria Gimbutas. Luciana ci sei? ci sono buonasera ciao buonasera buonasera a, buonasera a tutte e tutti ehm, spero si senta e comincerei subito a farti eh, 3-4 domande così ti lascio subito la parola e puoi parlare mh, direttamente dal, dal telefono allora la prima domanda ehm, che ti voglio fare è questa eh, perché come mai abbiamo voluto organizzare e tu in prima persona hai voluto organizzare questo convegno e come eh, hai voluto intendere questo incontro Sì. E la, eh, successivamente eh, vorrei che eh, ci narrassi qual è l'eredità che ha lasciato Maria Gimbutas e poi, se vuoi, se c'è un progetto dopo questo convegno. E ti lascio la parola, Luciana. Ciao, va bene. <ride> bene. Eh, Quest'anno, nel 2014, sono trascorsi vent'anni dalla scomparsa di Maria Gimbutas. Maria Gimbutta viene si di solito presentata come una figura controversa ed è abbastanza buffo che sia così, perché in realtà è una, è una grande scienziata che ha eh, dedicato tutta la sua vita a un unico progetto, quello di eh, mostrare la vera identità delle radici dell'Europa. E siccome questa oh, mostrare le vere radici dell'Europa Eh, rischia di mandare a gambe all'aria tutti i presupposti impliciti su cui noi siamo cresciuti e tuttora viviamo cioè primo tra tutti il concetto di civiltà di che cosa si possa intendere per una civiltà è chiaro che un pensiero così radicale eh, semplicemente spiazzi abbia un effetto spiazzante noi abbiamo pensato che eh, visto che lei aveva previsto che ci sarebbero voluti 35-40 anni lei diceva prima che il, che i suoi studi venissero in qualche modo riconosciuti e applicati che a questo giro di boa dei vent'anni eh, era forse il caso di cominciare a fare un punto di come stava andando la sua eredità, per questo abbiamo organizzato questo incontro, per questo abbiamo voluto che non fosse eh, solo un incontro di parola ma anche un incontro Uh, su, con, attraverso altri linguaggi come la, la pittura, la danza, i rituali e, e questo è stato il convegno, insieme un incontro, insieme una festa. Uh, forse se mi ricordi la sequenza delle sì, domande eh, la seconda era come l'avevate inteso questo incontro e, que e credo che lo hai già risposto sì. A meno che non vuoi aggiungere qualche altra cosa uh, sì ho, ho risposto posso solo aggiungere che appunto uh, nella parte diciamo di parola um, Non abbiamo voluto soltanto fermarci a commemorare, analizzare, a conoscere meglio eh, la sua figura anche come donna, come persona che ha vissuto drammaticamente le vicende dell'Europa finendo... esule altrimenti sarebbe finita nei campi eh, in Siberia eh, quindi che ha attraversato le vicende della guerra ha conosciuto l'immigrazione ha conosciuto un cambiamento di eh, contesto completamente diverso finendo poi per diventare docente all'università di Los Angeles ehm, dicevo non soltanto quindi Maria Kimbutas per farla conoscere meglio ma anche ehm, raccogliendo la sua eredità e il suo metodo cominciare a interrogare qui da noi che cosa sta succedendo se sta succedendo qualcosa rispetto appunto alla ricerca delle nostre radici e quindi mh, questo è stato come dire un altro uh, degli aspetti di, questa, di questo omaggio a lei ah, okay. glielo dico, glielo dico. Luciana? Senti, ma uh, hai la radio accesa? No Ah, ok, no, no perché sentiamo in sottofondo un fischio eh, Ok, uh, perfetto no. sì. uh, Altrimenti allontana il cellulare dal, dall'apparecchio se ce l'hai vicino Ma veramente qui c'è solo il telefono non Ok, so, va bene, perché a, a momenti... No, no, no, ma tranquilla, no. non ti preoccupare e, um, Effettivamente gli interventi eh, sono stati quelli del pomeriggio eh, molto, diciamo, eh, interessanti e non conosciuti eh, Magari ci dici qualcosa e sì. poi ci dici se eh, magari c'è un futuro progetto Sì, posso farvi una veloce carellata degli interventi che mm, sono stati mm, portati, offerti e soprattutto con il desiderio di condividerli perché molto spesso eh, chi lavora al di fuori delle istituzioni accademiche eh, non ha eh, una rete già consolidata di scambio di informazioni Questi lavori eh, di cui abbiamo appunto presentato una carellata anche casuale ehm, eh, sono eh, tutti di persone che ehm, seguono una loro propria passione, alcune anche lavorando dentro le istituzioni, infatti c'era un certo numero di archeologhe che eh, sono state una piacevole sorpresa per molte molti del pubblico perché hanno mostrato che si può essere archeologhe anche eh, conservando una libertà di testa e una libertà di ricerca notevole. Quindi siamo andate, siamo partite dal sud, siamo partite mh, da una, mh, dallo studio di un'archeologa eh, lucana. che ci ha parlato degli scavi nelle tombe dell'età del Neolitico con uno splendido intervento intitolato «Dalla terra ti sento narrare, racconti di donne dalle sepolture neolitiche femminili». perché come tutti immagino sanno è incredibile la quantità di dati che si possono ricavare da una tomba eh, forse le archeologhe e gli archeologi del futuro avranno maggiori problemi perché le nostre sepolture di adesso sono molto prive invece di indizi di qualsivoglia natura su come viviamo oppure vabbè è la loro struttura stessa di Loculi che racconta come viviamo poi siamo passati in Puglia dove vive la Laura Leone, che è una mh, grande studiosa dell'arte preistorica, un'appassionata di arte preistorica, che ha raccontato soprattutto degli studi mh, e delle stupefacenti figure mh, della grotta di Porto Badisco, la cosiddetta grotta del, dei cervi di Porto Badisco, in provincia di Otranto, e lei ha parlato appunto dei messaggi femminili dalla preistoria dell'arte. Poi c'è stata Sara Perini che ha toccato. É... i temi che eh, una per lo più ancora sconosciuta studiosa italiana Momolina Marconi eh, tratta nei suoi libri Momolina Marconi non è un'archeologa non è stata un'archeologa ma è stata docente per oltre 40 anni di storia delle religioni all'università degli studi di Milano ed è a lei che dobbiamo eh, una conoscenza molto dettagliata delle divinità eh, femminili ma non solo che venivano venerate e adorate nella uh, penisola italica prima uh, dell'avvento di Roma, mm -hmm. quindi si è parlato, uh, lei parla di quelle che erano le divinità dei popoli italici. Um, Poi abbiamo continuato parlando degli etruschi attraverso Giovanni Feo che è un ricercatore che da anni eh, dedica veramente la sua vita allo studio eh, dei siti etruschi e eh, ha mappato, scoperto eh, una quantità di eh, luoghi meno noti di quelli che gli scavi ufficiali eh, trattano. Um, poi c'era uh, c'era il pezzo che riguardava anche la um l'Abruzzo eh, e il Piemonte tenuti insieme da, anche dall'amicizia di due archeologhe Adele Campanelli e Maria Cristina Ronc che vivono una eh, appunto in Val d'Aosta e, e l'altra attualmente come sovrintendente nel, nella zona di Napoli e il loro mh, tre d'unione erano le montagne le Alpi e gli Appennini che appunto dai loro racconti eh, rivelano quanto eh, in comune e quanto diffusa fosse, eh, fosse il culto eh, della dea montagna e delle fonti e delle sorgenti eh, poi c'è stato un excursus su sempre rimanendo sulle Alpi eh, di una saga incredibile che ancora si ricorda sulle Dolomiti ehm, che recatracce di una civiltà matrifocale molto forte e la saga è quella di Dolasilla sì. e delle sue sorelle e poi per concludere che cosa l'irruzione di, di questa nuova conoscenza <coughs> ha portato ehm, nel movimento delle donne o almeno in una parte del movimento delle donne questo è stato il compito di Sandrina Schiassi ecco tu appunto mi dicevi cosa... Ehm, cosa intendiamo con tutto ciò con tutto ciò, sì. con tutto ciò eh, speriamo appunto allora innanzitutto che da uno scambio di eh, conoscenze sugli studi in corso eh, le persone sentano eh, di essere in realtà parte di una rete eh, di rispondere a un bisogno diffuso un bisogno comune che se anche non è evidente a livello di media generali eh, invece nel La realtà c'è. E poi la scommessa sarebbe quella di arrivare nel tempo. a una mappatura eh, di quegli strati eh, pre-greci e pre che riguardano quindi il Neolitico ma anche il Paleolitico che sono sempre stati sistematicamente trascurati dal, dagli scavi dalle campagne di scavo ufficiali e invece ce n'è un'abbondanza un, un po' come il fenomeno che è successo anche in tutta Europa e anzi direi in tutto il mondo negli ultimi 50 anni Sono uh, questi luoghi del nostro remoto passato che premono per venire da soli a galla. Mm, molto spesso le, le scoperte sono casuali sì. e non frutto <ride> di, di campagne. preordinate e quindi il desiderio sarebbe di continuare in questo modo cioè di eh, cercare di ricostruire una nostra identità eh, prima delle infinite invasioni che ci hanno eh, portato poi a quello che siamo oggi molto bene Luciana mm, ti ringraziamo tantissimo non so uh, ha squillato il telefono forse c'era una domanda no? e quindi che dire? Per, per noi che siamo qui in studio, c'è anche Francesca Colombini, eh, è stato un piacere lavorare insieme a te, a tutte le altre donne, ai relatori, alle relatrici e speriamo di averti un giorno in trasmissione perché Luciana... Oltre ad essere una studiosa eh, della spiritualità italiana e delle religioni, è una femminista storica e, e ci ha insegnato tantissimo. Io solitamente dico che Luciana è la nostra levatrice cosmica e quindi <ride> ti ringraziamo tantissimo, Grazie. Luciana prestissimo. Un abbraccio, Grazie ciao, ciao, e buon ciao. Grazie. Un abbraccio ciao, ciao. Ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM, questa è sempre eh, la trasmissione del lunedì, entropia massima, una pausa musicale, poi riprendiamo la diretta, ricordiamo il telefono 06 49 17 50. Allora, e così eh, dalle, dai ritrovamenti del, dell'antica Europa eh, passiamo eh, alla, alla società eh, yucateca eh, che vive eh, ancora in Messico e che viene, mh, diciamo, si fa chiamare eh, zapoteca. È una cultura ehm, che ha le sue, eh, diciamo, alle sue caratteristiche ehm, eh, matri, matrilineari, matrifocali, eh, ma anche nel senso di matriarcali, cioè dall'inizio delle donne, come sostiene la nostra filosofa tedesca che abbiamo indagato in tutte queste trasmissioni, e eh, ho voluto eh, mettere insieme eh, questo, diciamo, questa esperienza di questa popolazione che è inserita... all'interno di un contesto urbano e quindi e eh, tra l'altro all'interno di un contesto eh, patriarcale proprio per le sue particolari caratteristiche e soprattutto per una per la modalità con cui organizzano le feste, visto che eh, veramente eh, per noi venerdì e sabato alla Casa Internazionale delle Donne, eh, eravamo eh, circa 200 persone, è stata veramente una festa, è stato veramente un omaggio a questa nostra antenata, eh, eh, diciamo per noi molto importante, proprio perché ci ha svelato le nostre radici, anche se l'Accademia alcune sue ricerche non le ha mai digerite. Allora, veniamo a alla popolazione dello Yushita. Nella popolaz nel, diciamo, nel, in questo territorio eh, le donne hanno una rilevanza fondamentale, così come abbiamo visto in, in eh, altre popolazioni che abbiamo indagato in, queste, in, questi, in questi lunedì del, del E, mh, sono veramente donne potenti, sono donne che eh, hanno in mano eh, la capacità di organizzare anche economicamente eh, i mercati ed il commercio. Quando parlo di mercato e quando parlo di commercio, logicamente, non voglio intendere il, il mercato del sistema capitalista, ma parliamo proprio di eh, scambio di merci, di quei mercati eh, colorati dove le donne portano... Soprattutto i loro prodotti eh, della terra e dove eh, sca scambiano eh, si scambiano non soltanto eh, i prodotti, ma anche eh, la, la base eh, di questa comunità che sono le relazioni. E, e, e quindi, che dire? Eh, diciamo che. Eh, La società eh, antica eh, yuciteca eh, affonda eh, le radici comunque eh, nel, eh, nella, eh, nel Neolitico. Cioè, mentre eh, noi eh, di qua avevamo il, eh, diciamo, la società neolitica che abbiamo indagato sabato con gli scavi delle nostre giovani archeologhe, di là avevamo questa eh, società eh, yuciteca. E quali sono queste caratteristiche? Di di questa società che ritroviamo ancora oggi in, in quel luogo, sono l'agricoltura, la coltivazione delle piante, l'addomesticamento degli animali, le ceramiche pregiate li, e le innumerevoli statuette della Dea, sia semplici sia complesse. Ma quello che eh, io vorrei sottolineare di questa eh, Società, eh, società eh, matriarcale inserita nella nostra dimensione moderna è proprio l'aspetto della festa o dei festival. Eh, in che senso? Nel senso che periodicamente, diciamo, a, eh, durante eh, i cicli eh, stagionali eh, si organizzano eh, moltissime feste Che, eh, feste dove gli invitati possono raggiungere fino ai 2000 a, a 3000 partecipanti Chi organizza questa festa? In genere è una donna che ha raggiunto i 50 o i 60 anni Che viene chiamata la maggiordoma E che eh, dedica eh, i suoi risparmi e le sue risorse alla, eh, a tutta la popolazione È un, in sostanza eh, una modalità di costruire un tipo di economia eh, che è basata anche eh, quasi esclusivamente sul dono. E cosa riceverà in cambio la donna che organizza la festa? Sicuramente riceverà prestigio, sicuramente riceverà onore, sicuramente riceverà nuove relazioni e nuove amicizie e sarà ricordata poi nelle feste delle antenate o nelle festi, nelle festi, ne, eh, nei festival del merito quando solitamente vengono eh, onorati e omaggiati gli anziani e, o gli antenati. Cosa succede nel periodo preparatorio della festa? Succede che tutta una città, tutto un, un paese eh, si risveglia, si anima e produce per questa festa. In questo modo si mette in, in scena un meccanismo che crea economia. Uh, verranno uh, prodotti nuovi vestiti, i vestiti delle donne messicane uh, yucateche sono bellissimi, sono tutti ricamati, li abbiamo visti a Torino lo scorso anno, uh, Marta Toledo uh, li portava come, come se lei stessa fosse una regina. dicendo appunto che noi non siamo molto colorate noi donne italiane solitamente ci vestiamo di scuro e, e quindi si preparano prodotti per, eh, per la cucina eh, e si creano eh, luoghi dove ci sarà la musica, ci saranno le feste quindi tutto questo o questa organizzazione che può durare anche sei mesi eh, crea eh, l'economia un'economia che eh, però eh, è movimentata Eh, dalla relazione e dal dono e, mh, e questa cosa eh, nel, nostro, nel, nel nostro piccolo è avvenuta pure eh, da noi a Roma in questi eh, due o tre mesi preparatori per il convegno perché affiancati Diciamo da, dalle esperte, dalle relatrici, dalle artiste, il, il venerdì sera abbiamo ehm, organizzato una scena eh, autoprodotta e appunto autoorganizzata eh, utilizzando eh, la metodologia del dono. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro di 15-20 persone che si sono adoperate per ehm, contribuire e nutrire eh, eh, nella cura e nella bellezza eh, un centinaio di persone, perché no, tu, eh, non tutti sono venuti il venerdì, eh, mo, eh, Diciamo le 200 persone eh, erano presenti sabato quando noi... Avevamo proprio il convegno e le relatrici che parlavano delle sepolture e degli scavi e dei rilievi eh, che avevano fatto queste donne e questi uomini eh, archeologi. E, e qui eh, con me ho appunto Francesca Colombini che tra l'altro è la curatrice eh, del libro di matriarchè e che abbiamo già conosciuto eh, in una precedente puntata eh, che ha fatto parte eh, della organizzazione eh, di questa cena e ho piacere di eh, di sentire eh, dalle sue parole dalla sua voce l'esperienza perché eh, dal mio punto di vista eh, penso proprio che abbiamo risperimentato un metodo che magari eh, era o antico o che le nostre nonne un tempo apprezzavano e eh, agivano. Eh, Francesca eh, ci puoi raccontare eh, della, della tua esperienza e di come ti sei sentita in questa organizzazione veramente eh, importante eh, per, eh, per molte di noi? Allora salve a tutti, io appunto sono Francesca, ringrazio Daniela per avermi invitato a eh, come dire, dare la mia testimonianza di quello che abbiamo vissuto in questi due giorni di convegno in onore di Maria Kimbutas. Noi eh, come gruppo di lavoro abbiamo iniziato a incontrarci già due mesi fa e a stabilire una serie di eh, diciamo una scaletta stabilire un po' di, di questioni per eh, riuscire eh, in qualche modo ad offrire quello che noi avevamo voglia eh, di, eh, di preparare e nel, in un contesto eh, di grande diciamo allegria potrei dire e di, e di grande forza mi viene da dire anche di una certa forza femminile Quello che a me ha molto colpito eh, è stato il fatto che eh, la rete eh, in realtà esiste, esiste questa rete che noi non possiamo eh, diciamo individuare quotidianamente, ma... Io sono rimasta molto stupita, molto colpita piacevolmente nel vedere quante persone, quante donne, soprattutto donne, devo dire, ma anche uomini, hanno eh, veramente eh, come dire, sono, mh, si sono sentiti chiamati da, questa, da, da questo invito, cioè da questo invito a partecipare a questo convegno. cosa posso dire? Che noi venerdì eh, abbiamo eh, praticamente cercato di offrire eh, tutto quello che per noi in qualche modo rappresentava l'accoglienza, la cura ebbene eh, eh, molte, molte devo dire che c'era anche una sorta di preoccupazione un, da parte mia perché comunque sapevamo che Sarebbero arrivate tante persone, ma eh, devo dire che l'organizzazione eh, è, è stata impeccabile, nel senso che c'è stata un, una grande intesa tra tutte le persone che hanno partecipato a questa organizzazione. E soprattutto un grande piacere proprio a dare, a donare ciò che noi avevamo preparato con cura eh, aspettando diciamo così tutte le partecipanti e partecipanti. Io posso dire così a livello proprio personale che il giorno prima... ovvero giovedì sera eh, io ero a casa alle 10 e mezza, 11 di sera a preparare i miei dolci a preparare le mie pietanze e devo dire che eh, ero stanca, ero molto stanca però ho pensato che in quel momento tante altre donne insieme a me Stavano facendo la stessa cosa, cioè stavano facendo, eh, diciamo, stavano dando il loro apporto il loro a, a questo evento che. È, che è, un po è stato un po' come un richiamo per tante persone e quindi io mi sono sentita connessa a tutte queste persone che eh, come me stavano preparando, finendo di preparare ho pensato a Daniela, a tutti i suoi colli che, che, che, che aveva <ride> preparato che, che sono stati veramente, veramente eh, tanti colli devo dire molti, moltissimi direi E, e, e poi, che dire in più? Che appunto mi, mi farebbe piacere un po' parlare brevissimamente di questo discorso della rete. Ora, esiste questa rete che è una rete estesa non soltanto a livello nazionale, ma anche internazionale, che mh, in qualche modo eh, lavora, diciamo, non, cioè le persone che fanno parte di questa rete non possono incontrarsi, diciamo, spesso. Ma la cosa bella è che mh, per esempio per un convegno come questo c'è stata una partecipazione ma sentita profondamente da tantissime persone ed è stato per me bellissimo rivedere donne e uomini che io avevo conosciuto già in altri ambiti sempre legati a eh, cambio di paradigma, allo studio Sulle società matriarcali del passato e del presente, penso alle culture indigene di pace che si sono organizzate per tanti anni a Torino, e penso insomma a questi eh, appuntamenti importanti che cementano e che sì, in qualche modo sono sempre più, non lo so, sempre più forti, sempre più importanti. Ecco, e non so. Che altro dire insomma facciamo il una cibo pausa. era molto buono oppure non so vuoi dire qualcosa Giangi? facciamo, facciamo prima una pausa poi magari Va dico bene. qualcosa sempre Onda rossa 87.9 in FM ascoltiamo un'altra voce femminile inconfondibile Diana Ross you all night. Siamo la grande Diana che purtroppo non è più tra noi e io senza rubare assolutamente tempo volevo però dire una semplice cosa ascoltando quello che avete descritto di questo incontro eh, mi viene in mente una cosa da sottolineare cioè eh, in una società totalmente o quasi totalmente mercificata il fatto di eh, creare un evento in cui appunto eh, la merce, la compravendita non entra è e un evento importante eh, va sottolineato perché eh, dimostra una volta di più quello che invece Il capitale vuole, eh, se non annullare, ridurre al minimo, no perché quando loro dicono che l'economia può funzionare solo se tutto si compra e si paga, eh, evidentemente queste cose non, non hanno mercato e quindi non dovrebbero esistere. Io e tu, Ma io. Tu. Allora, eh, effettivamente se vogliamo andare a puntualizzare questo aspetto che eh, può essere definito eh, di carattere economico o del, delle merci le uniche merci, se così si può dire da un punto di vista diciamo del sistema che eh, in questo contesto noi abbiamo venduto sono stati libri e quali libri? i libri che abbiamo avuto tantissima dif difficoltà nel pubblicare nel tradurre cioè ci è voluto anche per eh, tutti i testi che erano presenti sul banchetto dei libri una grandissima cura una grandissima ricerca eh, ad opera appunto di altre donne che hanno permesso che altre donne studiassero e apprendessero e questo, eh, questo c'è stato questo d'altro canto i miei 15 colli erano composti da piatti di casa posate di casa E tovaglie eh, proprio perché abbiamo voluto dare un'atmosfera calda ed accogliente un'atmosfera dove non c'era ehm, eh, eh, la creazione di rifiuti quindi della carta e quindi c'è stato proprio un plastica un... che non c'era esatto, esatto e quindi siamo stati veramente attenti inoltre l'acqua era in brocca e c'era il divieto assoluto di portare la Coca Cola e tutte le bevande della multinazionale quindi l'organizzazione Eh, soprattutto del gruppo di, de, della cena ha voluto dare una chiara eh, nota eh, sicuramente eh, non consumistica mm? e poi magari Francesca se vuoi aggiungere qualcosa sull'aspetto sull della convivialità sì io penso che parlare adesso no? cioè mh, io sono stata invitata a parlare di eh, soprattutto questa esperienza che è stata quella dell'organizzazione di una cena eh, dove hanno partecipato oltre 100 persone ma eh, questo però non è una, diciamo un evento fine a se stesso chiaramente parlare di eh, di preparazione di una, di una cena per molte persone, quindi creare la convivialità in un contesto, però, dove i, i, i temi affrontati sono di grande importanza e rilevanza, ecco che tutto diciamo ha, mh, prende, diciamo, assume un'importanza un diversa, no? Cioè il fatto di mangiare insieme e eh, di poter eh, curare anche nel dettaglio, diciamo. la possibilità di mangiare delle cose buone eccetera io penso che eh, in un contesto diciamo di ricerca e politico e di voglia di conoscere persone che in qualche modo fanno uno studio eh, che fai anche tu ecco che tutto, cioè, secondo me assume tutto una, un altro un altro significato ecco, un significato molto profondo quindi non è finalizzato al dire ho mangiato insieme a cento persone ma è mangiare insieme per facilitare stare insieme mangiare cose buone e quindi questo per facilitare la conoscenza e la ricerca e lo studio e la simpatia naturalmente e il divertimento perché poi chiaramente poi Eh, chiara, sì, sì sì si creano situazioni di grande di grande felicità mi viene da, mi viene anche da dire in sostanza io eh, penso che eh, anche in questa occasione abbiamo potuto sperimentare quello che molto spesso eh, anche eh, gli esperti più importanti della decrescita eh, discutono solo che noi eh, abbiamo provato a, eh, ad agirlo e alla, eh, è stato anche impegnativo in un certo senso perché è servita una certa organizzazione, una certa capacità di coordinamento una amorevole cura nei dettagli ma soprattutto nella comunicazione che spesso è stata effettuata, effettuata quasi esclusivamente via mail, tramite mail, eh, anche se ci siamo riunite eh, chi era a Roma per eh, almeno tre volte quindi voglio dire c'è stata veramente una mh, armoniosa eh, capacità di ascolto da parte di tutte le persone che eh, hanno permesso tutto questo eh, che hanno portato cibi della tradizione dei loro luoghi Eh, dalla Sardegna all'Abruzzo alla, al Molise alla, al Piemonte. Quindi abbiamo proprio dato, eh, a mio avviso, un'impronta di quello che può essere, un'impronta di quello che può essere. Quindi questa convivialità ha poi trascinato e permesso l'atmosfera eh, del giorno dopo, perché comunque abbiamo danzato, comunque abbiamo ragionato insieme, comunque abbiamo eh, condiviso l'essenza stessa della. La festa, con grande grande grande armonia eh, anche eh, fra persone che non si conoscevano, cioè c'è stata proprio eh... Cioè, eh, alla fine della serata si abbracciavano tutti anche se non si conoscevano quindi eh, è, è stata quasi una sorta di magia mi viene da dire di, eh, di, tra, eh, di trascinare le persone in questi sorrisi che tutte noi che facevamo parte del gruppo eh, della scena eh, già scambiandoceli fra di noi poi riuscivamo a donare tra gli altri cioè eh, un'armonia fantastica io devo ringraziare sinceramente eh, il gruppo eh, romano eh, composto da almeno tre cerchi i cerchi delle sensibili i cerchi delle melisse e i cerchi delle medichesse perché noi spesso ci incontriamo e facciamo meditazione. Quindi con l'approccio la, eh, metodologico, amorevole di sorellanza e di cerchio, noi siamo riusciti veramente a portare eh, questa atmosfera. E poi naturalmente ringrazio l'Associazione Laima perché eh, ha dato la cornice e alle sorelle di, di Torino con le quali abbiamo condiviso, lavorato. Tutto con... Amorevole cura, ma soprattutto anche con il contributo di una crona che è stata appunto Luciana Percovic. Se posso anche aggiungere un'ultima cosa per me e dunque chiaramente poi tutto questo lavoro che si è fatto, diciamo che eh, per noi è, ha un senso di costruzione. In, anche in un, in un pensiero creativo naturalmente tutto costruito diciamo con grande voglia e grande di grande desiderio di creatività e eh, e quindi il, il fine secondo me di tutto questo lavoro se c'è un fine o se ce ne sono più di uno probabilmente ma uno dei tanti può essere quello di continuare a costruire diciamo pensieri nuovi una e una rete che si possa sempre più eh, allargare e dove poter andare a, a, a ritrovarsi e a ritrovare persone con cui condividere pensieri, studi, ricerca, creatività e convivialità. E concludo soltanto con una frase finale, se posso, del, dello spettacolo che c'è stato all'inizio del cerchio, perché eh, chi ci ha eh, fatto compagnia in tutto questo è stata Maria, Maria con i suoi Chevron, i su le sue X, i suoi zigzag e i meandri, i corsi d'acqua, le reti e le trilinee. E quindi vi dico semplicemente: bam, siamo noi, dei viventi. Grazie a Daniela, grazie a Francesca. Termina qui l'ultima trasmissione per il ciclo 2013-2014, eh, dedicato appunto al matriarcato e alle società gilaniche. e Questa è Radio Onda Rosso 87.9 in FM, eh, entropia Massima vi dà appuntamento a lunedì eh, prossimo, restate all'ascolto che eh, partirà poi lo spot della festa della radio il 24 maggio e della manifestazione nazionale del 17 maggio.